Jeg har nok undervist mere end tusind elever, som har haft egen computer eller kun bruge skolens computer. Men jeg har aldrig mødt nogen, der er blevet fagligt dygtigere af at bruge IT-værktøjet. Til gengæld har jeg mødt flere og flere, der blev mere og mere overfladiske. Nå, men øh, den her podcast skal handle om iPads i folkeskolen. Folkeskolen skal jo forberede eleverne til at blive aktive, demokratiske samfundsborgere i det danske folkestyre. Det står der i folkeskolelovens formålsparagraf. Tidligere og i rigtig mange år, der var der fokus på, at eleverne skulle blive gode kristne mennesker, men sidenhen kom der nye formuleringer, hvor det mere handlede om, at blive demokratiske borgere. Men hvis det er folkeskolens opgave at ruste eleverne til folkestyret, ja, så er det jo også vigtigt, at de lærer at skaffe sig viden, så de kan handle på et oplyst grundlag, når de engang med tiden skal stemme eller følge med i medierne eller på anden måde handle politisk aktive. Læsning er nøglen til læring. Kan man læse, så kan man tilegne sig viden og blive klogere på tilværelsen. Meget forskning viser, at papir fortsat er det foretrukne medie, hvis man skal læse længere tekster, især når det drejer sig om dybere forståelse og vidensopbygning. Læsning af længere tekster er nødvendigt for at udvikle færdigheder som koncentration, udbygning af ordforråd og hukommelse. Men skærmlæsning er fortsat i vækst, selvom pædagoger og forskere erkender, at skærmmediet ikke er velegnet til f.eks. fordybelse. I busser og S-tog, Halvdelen af passagererne ned i den lille skærm på deres smartphone. Ingen drømmer om at tale med den nærmeste siddende. No, nej. Nokia Connecting People. Vi lever i en tid med stadig hurtigere og mere gennemgribende digitalisering, siger forskningsleder for det fireårige forskningsprojekt I e read Theresa Chillap. Over de sidste fire år har omkring 200 akademikere og videnskabsfolk inden for læsning, forelægspraksis og litteraturvidenskab fra hele Europa undersøgt indflydelse på læsning og læsepraksisser. En af undersøgelsens konklusioner er, at undervisere skal gøres bevidst om, at den hastige udskiftning af trykte materialer, papir og blyant med digitale teknologier i grundskolen, ikke er neutral. Det kan medføre et fald i udviklingen af børns læseforståelse og deres begyndende kritiske tænkning. Der er ingen undersøgelser eller forskningsresultater, der viser, at en iPad fremmer læseforståelsen. Alligevel bruger f.eks. Rudersdal Kommune tosifrede millionbeløb på at Digitaliserer folkeskolen. Selv i det mindste klasser får børnene en kommunal iPad. Men hvad betyder læsning for børns udvikling? Ja, læsning er fortsat en afgørende grundkompetence i forhold til børns læring og udvikling, og når de seneste PISA-undersøgelser viser, at omkring 15 procent af de danske elever har meget svage læsefærdigheder, så vækker det bekymring. Det er en af konklusionerne i rapporten Børns Læsning 2017, en kvantitativ undersøgelse af børns læse- og medievaner i fritiden. Den er udgivet af tænketanken Fremtidens Biblioteker. Men teknologi-fikseret embedsmænd, og politikere har fokus på at digitalisere folkeskolen i stedet for at holde fokus på udviklingen af børns læsefærdigheder. Det efterlader lærerne med et krav om at lære børnene den nye teknologi, som mange af dem ikke selv bruger eller forstår. Hvad vil det egentlig sige, at et medie er digitalt? I Rudersdal Kommune havde forvaltningen udarbejdet en farvestrålende, men meget luftig brochure, som stort set uden dokumentation og analyse dannede grundlag for den store satsning på de digitale medier. I den brochure stod der blandt andet, digitalisering kan øge elevernes læring, men også bidrage til at ændre tilgangen til læring måden at organisere undervisningen på og bidrage til at nytænke lærerrollen. Disse formodninger og påstande var helt uden dokumentation i Pjæsen. Men selvfølgelig som det er kutømis, så havde Pjæsen også en vision, og visionen var, den digitale tilgang er et naturligt valg for elever, lærere og pædagoger i Ruedesdal Kommune, hver gang det understøtter elevernes læring, dannelse og alsidig udvikling. Igen kunne man stille spørgsmålet. Hvor ved man det fra? Hver femte dansker læser aldrig bøger, forklarer Mads Majer Jæger, professor i sociologi ved Københavns Universitet. Det siger han i en artikel i Kristelig Dagblad. Jæger fastslår også, at hans forskning ret intydigt viser, at boglæsning, især af faglitteratur, er en meget vigtig del af, hvad man kunne kalde en samlet livsstilspakke. En pakke, som sikrer, at man får kontrol over sit liv og kommer til at ligge højt i det sociale hierarki. Men hvordan har børns læsning udviklet sig? Ja, i undersøgelsen Børns læsning 2017 kan man se, at der fra 2010 til 2017 er sket et fald i, hvor ofte børn læser i fritiden. Det gælder på tværs af køn, sproglig baggrund og klassetrin. Den samlede andel af børn der sjældent eller aldrig læser er stedet fra 25 procent til 30 procent. Faldet i børns læsetid er en del af en bredere tendens i befolkningen. Også voksne bruger mindre tid på at læse skøn og faglitterære bøger i dag end tidligere, blandt andet på grund af stigende forbrug af digitale medier. Men hvordan påvirker børns medieforbrug deres læsning? Ja, mens børn og unge bruger stadig mere tid på digitale medier, bruger de mindre tid på at læse bøger. Og der er en klar sammenhæng mellem de to tendenser, viser undersøgelsen fra Tænketanken Fremtidens biblioteker i 2017. Det er tydeligt, at der er sket et markant fald i børns boglæsning mellem 5. og 6. klasse, og så igen mellem 6. og 7. klasse. Her har børnene nået en alder, hvor deres brug af sociale og digitale medier stiger markant. Det giver sandsynligvis mindre tid til frisidslæsning, siger Stine Reinhold Hansen, der står bag undersøgelsen. Men det er denne udvikling, for eksempel skolevæsenet i Rødesdal, understøtter. I artiklen, det er, hvad forældrene gør, og ikke hvem de er, der har betydning, i tidsskriftet Viden om Literacy kan man fx læse om et studie, der viser, hvor afgørende betydning forældrenes samtale og ordforråd har for børnenes sproglige udvikling i de første leveår. Og barnets sproglige færdigheder ved skolestart hænger nøje sammen med senere læsefærdigheder, viser studiet. I artiklen peger Anna Gellert fra Københavns Universitet på nogle mulige forklaringer. At elever med et begrænset ordforråd vil støde på flere ukendte ord i tekster, de læser i skolen. At elever, der er gode læsere, generelt har større viden om et emne og derfor bedre kan forstå teksten. At hyppig læsning giver mange gentagende møder med nye ord, så den i forvejen gode læser kommer til at udvide sit ordforråd mere end den knap så gode læser. Men hvor meget og hvad læser børn digitalt? I undersøgelsen Børns Læsning 2017 er børnene blevet spurgt, hvor ofte de læser forskellige tekster på digitale medier. Den type tekster, de oftest læser, er beskeder på telefon, pc og tablet. 70 procent af både drengene og pigerne læser den type tekster hver dag. Websider fundet via søgetjenester som Google og Wikipedia eller f.eks. Facebook læses også ofte. 50% af alle læser sådanne tekster næsten hver dag og 71% mindst flere gange om ugen. Lydbyer og netaviser høres eller læses af de færreste. Henholdsvis 83% og 84% hører eller læser sjældent, eller aldrig denne type tekster. E-bøger og blogs er heller ikke så populære. 79% af alle børns svarer, at de sjældent eller aldrig læser e-bøger. Mens 10% læser e-bøger mindst flere gange om ugen. Uha, der tabte jeg hvis en del lyttere. Dem, der ikke er vant til at hører tekster med mange tal og derfor går uden om den slags information. Det er en af konsekvenserne af deres manglende læsefærdighed. Hvor meget læser børn trykte tekster? Ja, 49 procent af pigerne og 36 procent af drengene læser historier og tekster i bøger og blade i op til en time om dagen. 10 procent af pigerne og 6 procent af drengene bruger 1-3 timer om dagen på at læse trykte tekster, mens 39% af pigerne og 55% af drengene svarer, at de slet ikke bruger tid på at læse trykte tekster. Bogen er det medie, der prioriteres højest, når børn vil lære eller vide noget. Og bogen prioriteres i højere grad som kilde til viden, end som underholdning. Det fremgår også af undersøgelsen, Børns læsning 2017 Brugen af iPads i folkeskolen truer demokratiet. Hvordan det? Jo, fordi den voksne bruger iPads både i skolen og i fritiden tager tid for læsning af trykte materialer og brug af papir og blyant. Konsekvensen er stadig dårligere læsefærdigheder som ikke bliver kompenseret af øde skamlæsning, der ifølge utallige undersøgelser bruges mere overfladisk og slet ikke egner sig til dybdelæsning, vidensopbygning og lange tekster. Min pointe er egentlig ret banal. Utilstrækkelige læsefærdigheder svækker vores evne til at deltage i den demokratiske proces, som primært bygger på, at vi kan tilegne os den viden, der er grundlaget for vores deltagelse i demokratiet. De digitaliseringsbegejstrede politikere i Ruedesdal Kommune og mange andre kommuner bærer derfor et stort ansvar for at understøtte en negativ udvikling, som svækker befolkningens læsefærdighed. Godt skal vi så skotte alle skole-iPads og tablets? Nej, selvfølgelig ikke. Det er jo et fremragende værktøj til informationssøgning, men de bør først anvendes, når børnene har opnået en tilfredsstillende læsefærdighed. Folkeskolen skulle gerne udvikle unge, der magter mere end at læse tweets fra verdens mægtigste mand. Trump og udviklingen i amerikansk politik er et meget dårligt forbillede. Men som med så meget andet, kommer den udvikling nok også til at påvirke Danmark, hvis politikerne og folkeskolen ikke dropper den blinde tro på digitaliserings vidunderlige egenskaber. Ligger der må nogensinde en bog på præsidentens natbord,